Az ököl kemény volt, és ha Roki nem edzett volna néhány első osztályok kölvívóval, és reflexei kevésbé gyorsak, egészen bizonyosan nem tudta volna idejében férekapni kapni szép fejét. De így az ütés csak az állahegyét érintette, ám ettől is visszatántorodott az íróasztalig. Gina Malakka halkan és nagyon gúnyosan nevetett. Mivel Roki ezen a napon már átért egyet mást, és ennek megfelelő hangulatba volt, ellökte magát az íróasztaltól, és teljes erőből bevitt egy jobb egyenest Mr. Borgéze csodálatos öltönyére, és pedig oda, ahol minden normális embernél a szolárplexus található, vagyis a gyomorszáj. Ha valaki még nem tudná, milyen érzés nagyra becsült testének ez a része, csak próbálja ki. Érdekes tapasztalatokat szerezhet. Csézáre Borgéze meg volt győződve róla, hogy öklével elkábította a nyomozót a legközelebbi néhány órára. Roki ütése úgy érte, mint derültékből a villámcsapás. Szemei kifordultak, levegő után kapkodott, és fejét olyan csábítóan ejtette előre, hogy Roki nem tudott ellenállni, és bal öklével keményen állomvágta. Borgéze félig megfordult saját tengelye körül, kezével támaszt keresett, de nem talált. Így hát térdre rogyott, majd tompapofanással hasra bogott. Rocky a nadrágjába törölte a kezét, és a vállafölött a malakkára nézett. Az is levegő után kapkodott, érzelmei úgy rázták, mint egy közepes erejű földrengés, és ha szemmel ülni lehetett volna, Roki ott helyben holtan esik össze. Ha felébred, mordult Rocky a lányra, kérem közölje vele, hogy érzékeny ember vagyok. Engem még az apám sem vert meg. Ajánlom magam. Az író azt dobta a kótot és távozott. A láncsodálatos kép nem lőtt utána. Mielőtt Rocky Maxim lefelé és uhant a lifttel, gondolatai egymást kergették. Baldi Newman meghalt. A felesége újra férhez ment. De ki volt akkor az a Baldi Newman Calamity Cityben? Brenda millett le szedni? Honnan ismerte az az ember ott Calamity city őt, Rocky Maximot? Miért próbálta megölni az az outborderes vöröshajú nő Miért lőttek Rocky-ra? Miért akarták megmérkezni Terry Bimszet? Nos, emögött sokkal több van, mint amennyi szabad szemmel látható. Ehhez már mikroszkóp kell. Ez a Cezáre borgéze egészen úgy festett, mint aki hullákon gázolát. Miért adta össze magát egy ilyen gépíró lányjal, mint Gina alakka? Miért? A pokolba is. Ő is vörös és vörös haja egészen a háta közepéig omlik alá, holott ez már rég nem divat. Annak a nőnek a motocsónak van a szél, mint valami zászlót lobogtatta haját. Oké, okay, ennek még utána kell nézni. Egy biztos, ez a dzsinnam malakka nem csak hideg, mint egy jéghegy, hanem kemény is, akár egy dzsungelharcos. Kirándulhatott kalamáti Citybe, és visszatérhetett az éjszakai repülővel, amerről Roki lekésett. Az ő szíves figyelmességének köszönhette Roki, hogy a három fickó már a repülőtérről a nyomába szegődött. Mi rejtőzik -e mögött? A krémszínű pakát nem volt sehol. Roki becsúszott a porséba, ez még cipőkanál nélkül is ment, pedig a kocsi kicsit szűk volt az ő méreteinek. Amikor ki akart fordulni a parkolóból, egy szikár, őszhajú, kecskeszakálas férfi lépett ki a mellette levő felhőkarcolóból. Végigment a gyalogjáron és magához intette egy arra járó taxit. Roki megdörzsölte a szemét és azt gondolta, hogy a neonok csanó fénye játszik vele. Az úriember csodálatos sima arcával kétségtelenül ugyanaz volt, akinek Rocky előző nap délben tüzet adott a Calamity city a Diamond Hotel recepciója. Az, aki egy bizonyos Mr. Fletcher után érdeklődött és azonnal távozott is. Véletlen? Rocky soha sem hitt az e véletlenekbe. Különösen akkor nem, hogy gyilkosság szerepelt a játékban. A taxi 300 yard ard indult a városba. Roki Maxim még kétszer látta feltűnni az esti csúcsforgalomban, azután egy piros lámpa megállította őt. Mire a lámpa zöldre váltott a kecskeszakálas takciát szem előtt évesztette. Pedig nagyon szívesen megnézte volna alaposabban a férfit, hogy biztos legyen benne, valóban ő volt-e az Cityben. Roki megállt a posta előtt, és sürgős hívást kért vasitóbbak. A szövetségi nyomozóiroda azonosítási osztálya már felelni tudott néhány dologra, amit az éjszaka kérdezett Kalamájtisitiből. Először Charles Dynan 42 éves, 12 évvel ezelőtt kábító szercsempészésé elítélték. Két évet ült, és azóta nem tűnt fel többé. Másodszor Cezáre Borgéze 39 éves, 9 évvel ezelőtt tilkossággal vádolták, de a koronatanú Baldi Newman vallomása alapján szabadon kellett bocsájtani. 1952-ben volt jelentéktelen büntetése, súlyos testi sértés miatt. Harmadszor. Baldi Newman nem szerepelt a nyilvántartásba. 4. Brenda Miller 28 éves, bátyjával Willy Millerrel együtt, aki 35 éves volt, zsarolásért büntetve volt. Brenda Miller óvadék ellenében szabadult, a Bátya leült egy évet. A fiú szakmája kovács, és több évig boxolt. Rocky feljegyezte magának az adatokat és rögtön újabb kérdést is feltette Gina malakkára vonatkozólag. Nagyon kíváncsi volt, van-e valami a lányróvásán. A telefonkönyvben megtalálta Jerry Kacser az ügyvéd lakás címét. Azon kívül feljegyezte Cezáre Borgézen, Charles Dynan és a La Habanera mulató címét is. Kiskocsija negyed óra alatt elvitte a csendes, előkelő utcáknak abba a negyedébe, ahol susogó pálmák alatt virágzó cserjék és illatozó virágágyak között a legelőkelőbb társaság villái rejtőztek. Jerry Kacserháza, mint egy száz gyarnyira az úttól, enyhe emelkedőn állt. A fényszóró csóvája dúsan zöldelő, téres pázsitot, virágzó hibiszkuszokat, rózságyásokat és a terasz mellett vadszőlővel befuttatott lugast világított meg. Az utcai oldalon két ablak világos volt. Úgy látszott, Rokinak szerencséje van. Otthon találja a Mr. Kácsért. Le sem állítva a motort a bejárat előtt, körül járta a háztömböt, majd visszatért az utcára, és egy másik ház előtt állt meg. Semmi gyanúsat nem látott, senki sem követte, senki sem várt rá, hogy élete mécsesét kioltsa. A porsét bezárta, és a pálmák alatt nesztelen léptekkel a ház felé indult. Messziről ide hallatszott a hullámverés, és a luxus füldőhely éjszakai életének zömbögése. Néhány lépést tett Jerry Kacser a kocsi feljáróján, amikor az utcán egy másik kocsi tűnt fel. Roki gyorsan egy virágzó bokor mögé rejtőzött, és hallotta, mint egy úriember a kiszálláskor azt mondja. Várjon meg itt! Az a taxi volt, amelyet az előbb a forgalomba szemelőt tévesztett, és az ezüstös hajú öreg úr indult hajlott tartással a bejárat felé. Ez már jobban tetszett Rokinak. Amikor az öreg ura közelébe élt, Roki előlépett a bokor mögül. Az öreg úr dermedten megállt, bal már menekülésre emelve. Roki megszólalt. Pardon, uram, szabad kérnem egy kis tüzet? Az úri ember hangja úgy hatott, mint egy sóhaj. Úristen, úgy megijesztett. Talán maga az éjjel jör? Panaszt fogok emelni, Mr. Kacsernél, hogy nagyon sajnálom, uram. Honnan sejthettem volna, hogy az idegei ilyen gyengék? Ön is, Mr. Kacserhöz igyekszik. Akkor mehetünk együtt. Bocsánat, Strack vagyok. Jeff Strack. Az új ember úgy siklott Roki mellé, mint a macska, ha vékony jégre lép. Hangja halkolt, mintha gége hurutja volna, és kimelnie kellene a hangszálait. Ez már Kalamájti City-ben is feltűnt Rokinak. Már igazán nem tartozom a fiatalok közé, Mr. Strack. Régebben az indidegeim is jobbak voltak, Ilyen az élet, Mr... Mi is a neve? Manwell. Andy Manwell. Mr. Kacser és én kollégák vagyunk. Aha, megtalálta Mr. Fletchert? Az öreg úr úgy hülkölt vissza, mintha zsinóról rángatták volna. Rokira merett. Fletchert? Bocsánat, de nem értem. Mr. Fletchert. Diamond Hotelben, tegnap délben, Calamite Cityben. Andy Manwell ügyvédúr látható idegességgel igazgatta meg a nyakkendőjét. Maga tud róla? Ezt minden esetre. Hm, hm, rendkívül különösnek találom. Azt jelenti, hogy Jerry Kacser magát is megbízta bizonyos kutatásokkal? Ez nem kollégális viselkedés. Ha így volna, erélyesen tiltakozni kellene. Mr. Kacser még a létezésemről sem tud. És én ezt higgyem el, Honnan tudja akkor, hogy én abba az undorító városba voltam. Én adtam tüzet, Mr. Manvel. Az élet tele van meglepetésekkel és véletlenekkel. Roki felment két lépcsőfokon, és megnyomta a csengőt. Az éles hang felverte a ház csendjét. Azaz a ház nem is volt egészen csendes. A hátsó traktus egyik szobájából hallatszott a tévé. Nyilván egy izgalmas vadnyugati filmet játszottak, amelyben minden pillanatban lövés csattan, lovak nyerítettek, és hátborzongató halási hangzottak fel. Rocky Maxim még egyszer csengetett, mert egyetlen szolgálatkész lélek sem mutatkozott. Különös, mormolta Andy Manber, hiszen ég a villany, talán látogatója van. Akkor is ide fáradhatnom legalább az ajtóhoz. Azt hiszem, hogy ez egy bömbölőgépet olyan hangosra állította, hogy még a világ végét se venni észre. Megnézem a hátsó bejáratot. Velem tart? Ahogy gondoljam. De ha Mr. Kacser esetleg nem akarja, hogy zavarjuk, az majd kiderül. Roki elindult egy keskeny kövezett úton a garázs mellett. A susogó patánfák alatt befordult az első, majd a második sarok mellett is. A filmbeli kovbojok még mindig lövöldöztek, de annyit, hogy a teljes hadsereg kiírtásához elég lett volna. Egy kovgirl szívtépően zokogott, és valaki nyers hangon károgta. Holnap reggel a nyakánál fogva felakasztjuk, hogy belegebed. Széles fénycsík világított keresztül a terasz üveg ajtaján. A fény egy csempével borított úszómedence szélére esett, amely nem volt sokkal nagyobb egy köpőcsészével. Roki kopogott az üvegajtón, de a filmzene éppen egy vadnyugati bárba zajló verekedést festett alá fülsiketítő erővel. Itt nem használt a kopogtatás. Baltára lett volna szükség, hogy étrevétesse magát, vagy még inkább egy kötek dinamitra. Roki felráltotta az ajtót, miközben Andy Manwell izgatott lihegését érezte a tarkóján. A szalomban egyetlen ember sem volt, sem élő, sem holt. Senki sem nézte a filmet. Igazán kínos volt. Csak egyetlen dolog tűnt föl Rokinak, az óriási faragott szekrény, amelynek minden ajtaja nyitva állt, és a tartalma bámulatos össze visszaságba hevert a szőnyegen. A falnak támasztva nagy olajfestmény állt, egy óriási gics, amelyen kereken egy tucat mesztelen lány volt, és két ifjú, akiket úgy ahogy fedett némi ruhadarab. A kép valami antik jelenetet ábrázolt, azért sétálgattattak rajta a lányok mesztelenül, ahol azelőtt a kép függött tárva nyitva állt a fali szép teljesen üresen. A kulcs még mindig a biztonsági zárban volt. – Mi... mit jelentsen ez? – Suttogta Andy Manwell. Roki Maxim nem volt látnok, ezért nem is tudott válaszolni. Óvatosan a tévéhez lépett, és belé folytotta a hangot. Utána a csend valóságos gyönyörűség volt. Jerry Kacser nevét kiáltotta, bár nem remélt választ. Nem is kapott. – Kutassuk át a házat! – ajánlotta. Lehetséges, hogy Mr. Kacsert megtámadták, és gusba kötve pecekkel a szájába várakozik valahol. Pincétől a padlásig végig kutatták a házat, nem hagytak ki egyetlen szekrény, egyetlen ágyat, még a kandallót sem. Jerrynek nem volt sehol semmi nyoma. Egyszer csak Rocky megpillantotta egy szék alatt a piszkavas fogóját. Figyelmesen megnézte, és megtalálta azt, amitől egész idő alatt félt. Néhány véres hajszálat. A piszkavasat a mozaikasztalkára tette, és azon törte a fejét, hol keresse az ügyvédet. Lehet, hogy kacselt elhurcolták, lehet, hogy holtamhever valamelyik bokorba vagy az óceán hullámaiba. De mit kerestek nála? Összefüggésben van -e ez a Baldy Newman-nel és a 40 ezer dollárral, amelyet Rokinak el kellett volna hoznia tőle? Ránézett Mr. Andy manbell -re. Valami bűzlik Dániában. Milyen ügybe járt ön Calamity City-ben? megsimogatta ezüstös szakállát és megrázta a fejét. Nincs rá felhatalmazásom, hogy erről beszéljek. Rendben van. De ön egy bizonyos Mr. Fletcher-t keresett. Megtaláltak? Arról se beszélhetek. Kár. Hallottam már valaha Baldy Newman nevét? Nem. Az az ember, akivel ön Calamity City-ben találkozott, vastag szarukeretes pápa szemet és fekete szakát viselt? A másik meglepetten felkiáltott: Honnan tudja? Megtagadom a választ. Ez már volt valami. Manuel találkozott Baldi Newman-nel, méghozzá Kacser megbízásából. Vagy ha nem val akkor azzal az emberrel, aki Baldinak adta ki magát. Roki halványan mosolygott. És hogy hívták a hölgyet, akivel együtt utazott? Manvel zavartan pislogott a cvikke csillogó üvege mögül. Egy hölgyel? Kedves Strack, én már túl vagyok azon a koron, amikor az ember a másik nem iránt érdeklődik. Vörös hajú volt, Mr. Manvel, olyan vörös hajú, mint például Gina Malakka, a szép csinát csak ismeri. Még nem volt hozzá szerencsém, de mit akar ez jelenteni? Maga pontosan úgy viselkedik, mintha a rendőrségtől volna. Semmi kedvem ezt űrni. Ide betörtek, talán Mr. kacsell is történt valami, és maga kényelmesen helyet foglal, és különös kérdéseket tesz föl. Azonnal felhívom a rendőrséget. Ezt ki kell vizsgálni. És egyáltalán nem csodálkoznék, ha ebben a dologban a maga keze is benne volna. Loki a telefonhoz ment, és felemelte a kagylót. Mielőtt tárcsázott volna, megkérdezte. Egyébként mikor hagytál Kalamáti-City-t, uram? Tegnap délután repülővel mentem Friszkóba. Azt hiszem 15 óra 20-kor indult. És meddig tartózkodott ott? kalamáti city -ben? Két napig. Még soha olyan rosszul nem aludtam, mint. mikor érkezett Májámiba? Ma délután. 16 óra óta próbálom Jerrit elérni, de most már torkig vagyok az egészen. Vette a kalapját, és az ajtó felé indult. Ott még egyszer megfordult. Ha megtalálja Mr. Kácsert, mondja meg neki, hogy holnap reggel megint jelentkezem nála. Jó ét. Roki visszatette a kagylót, leoltotta a villanyt, és utána osomult. Manwell nagyon sietett, hogy a taxiához érjen. Különös figura. Roki álmodozva bámult fel a csillagokra. A város felett az ég csodálatos színekben ragyogott. A nyomozó letörölte nyakáról a verítéket, és véletlenül bepillantott az úszómedence csendes vizébe. Hirtelen lassan előre hajolt, majd letérdelt. Aki ott lent a sötét, enyhén froszferezháló vízben úszkált, az nem Mike Nelson volt 125 víz alatti kalandja egyikében, hanem, ahogy Rocky éles elményűen kitalálta, Jerry Catcher. senki más, és halott volt. A nyomozó a partra húzhatta volna a hullát, hívhatta volna a városi rendőrséget, és bemutatkozhatott volna, mint kollégájuk a szövetségi nyomozóhivataltól. Nem tette. Még nem. Túl sok az a zavaros vízbe, és minél több ember kotorázott benne, a víz annál zavarosabbá vált. Mit mondhatott volna kollégáinak? Jerry Katcher meggyilkolása körülményeinek kiderítése kétség kívül rájuk tartozott, de Roki ki akart, nem, neki ki kellett maradnia az ügyből, legalábbis egyelőre. Nagyon alaposan neki látott, hogy mindent felderítsen, amiért a gyilkos a helyszínen maga után hagyott. Először is bezárta az ajtót, és behúzta a függönyöket is. De csak néhány levél volt érdekes a számára, amelyek egy vörös irattartóba voltak lerakva. Baldi Newman és Jerry Katscher levélváltása volt. Az első levélben Baldi Newman egyebek közt azt írta: Kedves Jerry, Régi barátságunkra emlékezve teljes bizalommal fordulok hozzád. Titkár nem önkívül, te vagy az egyetlen, aki megtudja, hogy élek. Egy szerencsés véletlen segített hozzá, hogy egyszerűen eltűnjek a szituról. Röviddel ezelőtt ellopták a kocsimat, és a tolvajt szerencsétlenség érte. A rendőrség azonban azt hiszi, hogy én vagyok a halott. Te tudod, hogy milyen veszélyben forogtam, és forgok még mindig. Sajnos szinte semmi pénzem sincs. Ezért arra kérlek, hogy a legnagyobb csendben add el a habanéra mulatót. Ha egyetértesz velem, értesíts. Kész vagyok rá, hogy találkozzam veled, de figyelmezhetlek, hogy a legnagyobb óvatossággal... Jerry Kacser válaszának a másolata is ott volt. Ebben Kacser közölte, hogy kész eladni a mulatót, de hozzátette, hogy előbb meg kell győződnie róla, hogy valóban Valdie a levélírója. Ő maga nem tudja szabaddá tenni magát, egy kollégáját küldi el, egy bizonyos Andy Manwell ügyvédet, Bay City-ből. Valahogy így képzelte Róki is a dolgot, de ettől nem lett okosabb. Tovább akarta olvasni a levelezést, amikor hirtelen megszólalt a telefon. Csak egy pillanatig habozott, majd fölemelte a kagylót, és rekedten suttogta belé. Tessék! Te vagy az, Jerry, csicseregte egy műjön. Itt Constance beszél, már egy fél órája várlak, de aki nem jön, az te vagy. Mi történt? Vendégem van. Eltart még egy darabig. De igazán felhívhattál volna? Dúzzogott a hölgy. Tudod, hogy Csász meg nem jött vissza? Hallottál valami újat? Nem. Honnan beszélsz? A Habanérából, természetesen. Megfáztál? Úgy látszik. Viszontlátásra. Roki letette a kagylót. Konstanz. Ez csak bádi Newman özvegye lehet, a jelenlegi Mrs. Charles Dinett. Érdekes? Nagyon érdekes. Úgy látszik, Jerry Kacser két lovat akart egyszerre meglovagolni. Roki vissza akart térni olvasmányához, de erre már nem volt ideje. Az autó motorjának a hangja nem volt erősebb, mint egy macska dorombolása. Az autó kétségtelenül a ház felé közeledett. Roki kitépte a leveleket a mappából, összekapcsolta és zsebre tette őket. Eloltotta a villanyt, és kiosont a bejárati ajtóhoz. Autóajtó csapódott, majd még egy. Rocky a kukucskálon keresztül látta, hogy két úriember jön a krémszínű színű felől. Az egyik akkora volt, mint egy ház, a másik vézna, mint a tüdőbajos lenne. Még azzal sem fárasztották magukat, hogy csengessenek, hanem megkerülték a házat. Rocky visszaosont a szalomba, átvergődött a kaotikus összevisszaságon, és kihúzta fegyverét a pisztolytáskából. A léptek közeledtek. A függöny mögül mindkét alak körvonalait kivehette. Látta, hogy ez óriási fickó felemeli az öklét, de nem tudta megállapítani, mit tart benne. Lehet, hogy egy követ, de az is lehet, hogy revolvert. A fickó minden különösebb teket nélkül betörte az üvegtáblát, benyúlt a nyíláson és kinyitotta az üvegezett ajtót. Roki erősebben markolta meg a fegyverét és egy lépést tett előre. A hatalmas fickó fére húzta a függönyt, és belépett. Roki megvárta, hogy fél lépésnyére megközelítse, aztán teljes erőből odavágott. Az óriás halkan nyögött egyet, és arccal a székre zuhant. – Mi történt? – kérdezte rekedten a másik, aki éppen bedugta a fejét az ajtón. Roki nem tartotta szükségesnek, hogy felvilágosítsa. Most nem ütött olyan erővel, a fiú nagyon is törékenynek látszott. Hogy valami haszon is legyen a dologból, felemelte a kagylót és felhívta a városi rendőséget. A számot fejből tudta. Halkan és gyorsan beleszólt. Menjenek Jerry kutcher Basin Street 222, gyilkosság történt. Letörölte a kagylót, mielőtt visszatette volna. Aztán kiosont a házból egészen a pakkárdit. Kihúzta a snusz és ledobta a gázpedál mellé. Ha a két fickó hamarabb magához térne, ne tudjon meglépni. A gyilkossági csoport mindkét autója szembejött rocky Rokival, amikor a Porsche valaki kötői útra kanyarodott. A két kocsi természetesen kékfényjel és szirénázva jött. Roki ölült és halkan kuncogott magába. Már tudta, hogy ezen az éjszakán hol költél a pénzét. Baldi Newman lában érájában.